18. fejezet Olyan ütemben kezdek a reggeli rituálémhoz, mintha egy óra múlva már készen kéne lennem. Teljesen kicsinál a gondolat, hogy Csilla már nincs is tőlem messze. Pár kilométer választ el minket, és egy egész világ. Mert azt tuti, hogy ma bemutatkozom neki. Egész magyarországi utam alatt ki volt húzva a lábam alól a talaj. De már biztos pontok vannak a talpam alatt. Bemutathatom az igazi dzsámát, a herceget, mert azt is tudira veszem, hogy a picike nem fogta az adást otthon kivel is áll szemben. Nem értem saját magamat. Olyan, mintha dühös lennék a nőre, akire vágyódom. Valójában biztos rettegek a lehetőségétől is annak, hogy nem sikerül itt sem meghódítanom. Ha még a hazám és a társadalmi pozícióm sem ad nehéz fegyvert a kezembe, akkor nagy baj lesz. Mire lezuhanyozom, és kijövök a fürdőből, Jászmin már nincs a szobában. Egyrésztről megkönnyebbülök, másrésztről megdühít. Sosem kérdezi, mi a napi programom, és nem törekszik napközben a közelemben lenni. Talán jó is így. Az biztos, hogy olyan szerelmes, mint egy tinédzser, de a saját érzéseit sosem helyezné elém. Neki én vagyok a legfontosabb. Erre az elmúlt napokban rájöttem. Akkor eszik, amikor én, akkor alszik, amikor én, akkor akar szexet, amikor én. Túlságosan is engedelmes feleség. A legegyszerűbb szaudi viseletet választom. Fehér tobéba bújok bele, és piros kockás sem teszek a fejemre. Szívesebben választanám a hófehéret, de már fölösleges játszanom magam. Csilla már látott benne. Az is megfordul a fejemben, hogy öltönyt veszek föl, de apám valószínűleg köpnyelni nem tudna, ha európai viseletben jelennék meg. A férfiak bármit felvehetnek, de az üzleti tárgyalás az más. Egy arab férfi az ilyenkor viselt ruházatával mindig hirdeti saját hazája imádatát. Belebújok egy fehér papucsba, beparfűmözöm magam, felveszem az órám, és a telefonommal elindulok felkutatni mint. Az egész palotában nem találom, de aztán egy szolgáló közli, hogy a sofőrje az anyjához vitte őt, mivel nem akarta zavarni a tárgyalást. Hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem esik le egy kő a szívemről. Ez a jobbik eset. Feleségem nem lesz a palotában, így be sem kell őt mutatnom senkinek. A könnyed hangulattól vezérelve megüzenem Emirnek minél előbb jöjjön át. Egy óra múlva be is jelentkezik. Kevés beszélgetés után már látom a szolgákat, amint hideg ételeket, italokat, gyümölcsöket hordanak be. A pitában, ami guztusosan van elrendezve egy mélyebb tálban, sült csirkehús van. Saláta, fűszeres öntet és paradicsom. Mindegyik egy szalvétába van belefogva alulról, így könnyen kivehető. Mivel a nyitott rész van fölfelé, incsiklandóan hívogató az étel. Összeugdik a gyomrom, és az órámra nézek. Déli tizenkét óra. Akarsz ebédelni a tárgyalás előtt? Kérdezem Emírt, de ő nem etint. Én is a kezemet meglendítve jelzem a szolgáknak, hogy ne törjék magukat. Helyette azt a szárnyat készítsék elő, ahol a delegációt fogadjuk majd. Ideges vagy, Jamal? Nincs miért. Itt lesz Ali. Ő majd mindent intéz. Nem is az üzlet miatt kérdezem. Ránézek az unoka bátyámra, de nem dühösen. Talán még egy igenis benne van a tekintetemben, mert ő elmosolyodva áll föl. Átmegyünk a fogadóba? Még csak dél van. Felelem, de már állok is. Jobb oldalra indulunk el. Van egy nagyobb terem, amelyben az üzleti tárgyalásokat tartom. Ha a külföldi vendég érkezik, vagy bármely királyi rokon, akkor őket itt fogadom. Átsétálunk a csarnokon és a könyvtáron. Úgy járatom a szemem, mint egy kívülálló. Ha az én kis tolmácsom csak ennyit fog látni, már akkor is sejteni fogja, hogy merre hány méter. Rohad gazdag vagyok. Vigyorognom kell a felismerésen, amivel eddig is tisztában voltam. Emír semmit sem vesz észre, a nyomomban lépdel. A könyvtárt és a fogadószárnyat egy hatalmas ajtó választja el, ami most ki van tárva. Terített asztal és rengeteg gyümölstál van kihelyezve. Foteleket állítottak félkörbe, már majdnem egymással szembe. Szinte sejtem, kinek hova kell leülnie. Ez a helyiség kissé modernebb, mint az arab társalgó. Itt nem a földre ülünk párnák közé, hanem kényelmes fotelekbe és diványokra. Az asztalok is magasra vannak emelve, magasságuk a székekkel összeillő. Míg az arab társalgóban kivannak készítve a vízipipák szórakozásul, addig itt nincs ilyen időtöltésre lehetőség. Egyedül a díszpárnák, a szövetek, a szőnyegek hirdetik a kelet uralmát, ami pofátlanul utasítja háta mögé a nyugati egyszerűséget. A sofőrt már elküldted értük? Érdeklődik Emir a magyarokra gondolva Igen. Sofőröm elment a szállodába a vendégekért, mert ahhoz ragaszkodtam, hogy itt tartózkodásuk alatt ne legyenek közlekedési gondjaik. A delegáció három napot marad riádban, és itt a távolságok meglehetősen nagyok. nélkül lehetetlen az élet. Hol van az asszonyod? Elment az anyjához. Elkülted? Nem. Ránézek Emirre. Talán sosem fogja megérteni, hogy a feleségem tabu téma neki. Még azt is nehezményezném, ha csak simán megkérdezné, hogy van Jázmin. Egy arab férfi sose érdeklődjön egy másik arab felesége iránt. Semmilyen körülmények között, de emír még ebben is más. Beviharzik a családom és a tanácsadó is. Bátyám is és az öcsém is jelen vannak, amit először nem nagyon értek, aztán lassan összerakom a képet. Hakim egyszerűen csak kíváncsi, míg Favvászt valószínűleg apám erőszakolta rá a tárgyalásra. Az öcsém úgy vigyorog, mint egy iskolás, Nem bírom ki, kérdezek tőle. – Te minek ne körülsz ennyire? – annak, hogy ma láthatok egy kurva jó tolmácsot. Azt tuti, ha ketten lennénk, szétverném a fejét. Apám is rámered. A bátyám, meg a tanácsadó szerintem nem is érti a helyzetet. Emir egyáltalán nem reagál. Szerintem már ő sem találja viccesnek, hogy érzéseim is vannak. Az ölelések után neki látunk a teázásnak, de nem érünk a végére. Egy szolga jelenik meg az ajtóban, ami a vendégek megérkezését jelenti. Eléjük kell mennem, mert egy arab híres a vendég szeretetéről. Remegő gyomorral indul a kifelé, mindenki követ. A delegáció ott áll a bejáratnál, azonnal végigszalad a szemem az embereken. Ott áll az a bizonyos igazgató, két férfi, a szaudi kísérőjük, és ő. gyönyörű. A haja ki van engedve, világosabbnak tűnik, mint amilyenre emlékeztem, mert rávetül az erős nap. Egy kendő van a vállán. Valószínűleg a haját takarta idefelé jövet. Aki az érkezéskor várta őket a reptéren, felhívta a figyelmét a megfelelő öltözködésre. A hazámban még üzleti tárgyalásra is csak úgy érkezhetnek emberek, hogy azokért felelősséget kell vállalnia a meghívónak. Tehát jelen esetben nekem. Ki kellett jelölnöm egy kísérőt melléjük, és szigorú szabály, hogy Csilla egyedül nem teheti ki a lábát a szállodán kívülre. Csak is annak a kirendelt vigyázónak a felügyelete alatt, aki ezután a sofőrjük is lesz a pár napban. A ruházatot illetően merev szabályok vannak, amiket már meg is A teljesen zárt, térdigérő, fekete szűk ruha súlyos bűn. Igaz, van rajta egy bokáig érő bő, abaja, de elől már szét van nyilva. Szemlátomást a kendő csak véletlenül csúszott le róla. Nagyot nyelek, mert biztosra veszem, hogy családon férfi tagjai nehezményezik ezt a húzást. A bőre sápadt fáradtnak tűnik. A legszívesebben azonnal őt kérdezném, de az tiszteletlenség lenne. Ő most nem nőként van jelen, hanem alkalmazottként. Ez már két hibás pont, mert itt sem nőként, sem alkalmazottként nem ér semmit. Elkapom a tekintetem még mielőtt észrevenne, mert ha egymás szemébe merülünk, akkor belefulladok. Úgy lépek a vezérhez, mintha ő ott sem lenne. Kezet fogok minden férfival, de feléje még bicenteni sem vagyok képes. Nem tudom, miért viselkedek ilyen rohadtul. Talán a környezetemnek akarom bizonyítani, hogy ez is csak egy nő, vagy félek a saját reakciómtól. Szudairi úr, örülök, hogy fogad minket. Már nagyon vártam ezt a találkozót. Az pedig külön örömömre szolgál, hogy az otthonában fogad minket. Köszönöm a baráti gesztust. Szinte azonnal alifelé fordulok. Bemutatom őt, majd mindenki figyelmét felhívom rá. Ma ő fog tárgyalni a nevemben. A vezér meglepődött fejet vág, talán azt hiszi lealacsonyítónak érzem őt, ezért kifejezetten hangsúlyozom, hogy Ali a családom alkalmazásában áll, és minden üzleti kérdésben ő dönt. Egy beleegyező bólintás a válasz. A másik két férfi is bemutatkozik mindenkinek, majd várnak a következő lépésre. Nem bírom tovább. Teljes testemmel felé fordulok... A teste mágnesként húz. Nagyon zavart a tekintete. Látszik, hogy vérig sértettem. Üdvözlöm, Csilla. A szája megnyílik, de nem ad ki hangot. Picit talán mosolyog, de lehet, hogy a képzeletem játszik velem. Apám nehezményezi a viselkedésemet és Csilla viselkedését is. Hangosan utasítja a szaudi kísérőt, hogy tegye helyre a nő nemű látogatót. A királyságbeli vigyázó angolul kicsit zavartan, de határozott hangon kéri a tolmácsot, fogja össze a ruháját, a kendőt pedig húzza vissza a hajára. Csilla zavartan engedelmeskedik, valószínűleg nem vette komolyan ezeket a szabályokat. Már pedig jó lesz, ha véresen komolyan veszi, mert minden nő, aki ide utazik, 24 órát kap csak a ritmus felvételére. És az a ritmus bizony szigorú öltözködési szabályokat diktál. Mindegy a nemzetiség vagy a hit, a szabályok mindenkire vonatkoznak. Szerintem Arábiában apámmal szemben még sosem állt idegen nő, kendő vagy abaja nélkül. Mármint olyan ügyben, ami megkívánja a ruhaviseletét. Ez nem csak tiszteletlenség, hanem egyenesen provokáció. Csilla mindent megigazít. Apám türelemmel kivárja, kissé el is fordul addig, míg nem lesz számára kedvező a látvány. Elég kínos a helyzet, de nincs lelki erőm ezzel foglalkozni. Figyelem a kis remegű végtagjait, kifejezetten szánom őt. Még annak az egyszerű ténynek is örülök, hogy az arca szabadon marad, legalább a gyönyörű száját és a szemét nézhetem. Apám végül kényszeredett képpel odalép a tolmács elé, meghajol és bemutatkozik. A többiek ugyanezt teszik, majd elindulnak befelé. Én is megindulok, öcsém, és Csilla jön leghátul. Szeretném látni az arcát, ahogy körbenéz, de erre most nincs lehetőségem. A leginkább az dühít, hogy Hakim a közelében van. Minden önuralmamra szükségem van, hogy ne forogjak hátrafelé. Ahogy beérünk a fogadótérbe, végre mindenki a láthatáron belülre kerül. A bizonyos Kelemen Gábor vezérigazgató apámmal és Alivald kurál. Bátyám emirrel sustorog, öcsém meg csillát méregeti. Hangosan közlöm mindenkivel, hogy foglaljunk helyet. Én állva maradok, mert egy valami biztos. A magyarokhoz és öcsémhez nem akarok közel kerülni. Persze egy magyarhoz igen, de annak még az ötletét is tovatolom. Apám, Ali és a vezér egy kupacba ülnek. Melléjük csapódik a két férfi és a bátyám. Gyorsan leülök, és intek emírnak, hogy vágódjon mellém, ő pedig engedelmeskedik. Hakim szintén leül, csilla foglal helyet utolsóként, a félkör legszélén. Még annak a látványától is összeszorul a szívem, hogy ő ül le utolsónak. Azonnal előveszi a papírjait és a tollát. Keresztbe teszi a lábát, és már készen is áll a jegyzetelésre. A vezért nézi, tudom, hogy szánszándékkal nem vesz figyelembe. Az öcsém sandítását a lába felé azonban nem tudom nem észrevenni, már csak azért sem, mert az abaja ismét szétnyílt kissé. Ali azonnal társalgás kezdeményez, iszonyú ütemben csap a téma közepébe. Papírokat rak szét, számokkal dobálózik, és mindenre választ vár. Apám rám is néz, amolyan látott fiam nézéssel. Megnyugodva dőlök hátra, és figyelem őket. Minden erőmmel azon vagyok, hogy legalább periférikusan lássam őt. Olyan helyzetben vagyunk, hogy ő néha rám nézhet, de én csak úgy, hogy az észrevehető lenne. Legalább egy óra telik el. Kávézunk, teázunk, a bátyám még gyümölcsöt is eszeget. Megnézem az időt. Igen, pontosan egy óra telt el. Eddig rá sem mertem nézni. Határozottan oldalra fordítom a fejem, olyan érzésem van, mintha mindenki azt venné szemügyre, mit is teszek. Leszarom, muszáj ránéznem. A legnagyobb megdöbbenésemre egyenesen a szememben néz. Semmilyen más gesztusa nincs. Nem ír, nem mosolyog. Talán még levegőt sem vesz. Nekem is kihagy a szívem pár ütemet, öcsém már levágta a szitut. Az arca azért kicsit elpirul. Még mindig vörösek a körmei, és még mindig az az ócska gyöngy van a fülében, ami most éppen csak kivillan a kendő alól. A szeplői még ilyen messziről is látszanak, és a parfümje illatát is érzem. Furcsa, az illatától még azok a francos-magyar látnivalók is eszembe jutnak. Ott találom magamat annak a térnek a közepén, miközben ő neveket sorol fel, amiből egy kukkot sem értek. Aztán érzem annak a vatta cukornak az ízét, ami állítólag vaníliás volt, és látom, ahogy a kacsákat eteti. Emlékek túdulnak az agyamba, és ami a legrosszabb, hogy jó érzéssel töltenek el. Átkozom a percét is annak, hogy abba az országba mentem, mégis csak Kellemes emlékeim vannak. Nem értem a kettősséget, és nem is akarom megérteni. Rosszat sejtek. Apám föláll, és összedörzsöli a tenyerét. Aztán beszélni kezd. Most, hogy az üzleti részt lezártuk, engedjék meg, hogy kedveskedjünk magunknak egy kis szaudi csemegével. Nem értem, mit akar, de gyorsan megadja a választ. Önök nem tudják, de Jamal fiamnak pár napja volt az esküvője. Hevesen kezd verni a szívem, senki sem tudna kényszeríteni rá, hogy csilla szemébe nézzek. Valamiért szégyellem magam előtte. Ilyenkor hazánkban szokás a több napig tartó mulatozás. Most önöknek is adunk ízelítőt belőle. Apám kiviharzik az ajtón, én meg úgy nézek utána, mintha félnék, hogy soha többet nem jön vissza. De visszajön. Kajánul mosolyogva leül, majd hallom a zene hirtelen előtörő erejét. A mögöttem lévő hangfalból ordít az arab muzsika, mire válaszként öt hastáncos vonul be. Hallom öcsém füttyét, emír tapsolni kezd, bátyám meg rám vigyorog. Tuti mindenki tudott róla, egyedül én nem. Szétrobbanok a dűtől. A saját palotámban ér a legkellemetlenebb meglepetés. Ráadásul a tolmácsom előtt rázzák magukat a nők. Az európai szemnek Tuti nem ugyanazt jelenti a tánc, mint nekünk. Az egy óra alatt valószínű sokadjára érzi kellemetlenül magát a nő, aki jelen van a tárgyaláson. Hibának érzem, hogy meghívtam. Mivel én vagyok az ifjú féri, a táncos lányok meglehetősen intenzíven vetik rám magukat. Csípőjüket rázzák, hullámzik a hasuk és csörögnek a derékláncok. A tekintetemnek nem tudok parancsolni, ösztönösen fut pillantásom a derekukra és egyéb helyekre. Aztán valami olyasmi érzés jár át, mint a magyarországi tárgyaláson. A szöszi titkárnővel szemtelenül méregettük egymást, és zavart, hogy Csilla látja. Most is zavar. Ránézek, tátott szájjal figyeli a lányokat. Hol az egyiket vizslatja, hol a másikat. Aztán elkapja a tekintetem, és velem marad. Morbid a helyzet. Üvölt a zene, tapsolnak a férfiak, rázzák a lányok, én meg csak bambulok egy zöld szempárba. Romantikus fasságnak érzem az egészet, mégsem bírok szabadulni. Csilla olyan erősen temet maga alá, mint egy riádi homokvihar. Aztán ebbe a homokviharba bele is fulladok. Szörnyű a felismerés bennem. Talán sosem fogom őt megkapni, de mégis mindig nagyot dobban majd a szívem, ha csak rágondolok. Az egyik táncos belemászik a látványba, eltakarja előlem az oly kedves képet. Én pedig határozottan győzködöm magam. Jamal, te ne gondolj nőkre, te dugd őket. Szívesen megrángatnám magam, csak azt nem tudom, melyik énemet. Azt, amelyik érzelgős, vagy azt, amelyik észnél van. A táncosok kivonulta után én a földet nézem mindaddig, míg meg nem érzem az apám kezét a vállamon. A férfiok már mind állnak. Csilla éppen a szoknya részt igazgatja lefelé magán az abaja alatt. Emír is mellém áll, és egy picit lök rajtam, majd a fülembe súgja. – Mi van veled? – Semmi. Hangos a válaszom, valószínűleg apám is sejti, mit kérdezett az a bátyám. Az üzletfelek is odasétálnak, és Ali is. Kipakolják az asztalra a papírokat. Emir int az egyik szolgának, hogy hozza elő az aranyból készült tollaimat. A szolga azonnal engedelmeskedik. Három írószert tesz az asztalra, és már odább is sétál. Valószínűleg a vendégek nincsenek tisztában a tollak értékével, mert a vezér úgy kapja kézbe, mintha a legócskább töltőtoll lenne. Hát nem az. Ali türelmesen navigálja a vendégeket, hol írjanak alá, majd rám meredvebbök a papírra. Mi értjük a poént, ezért ő is elmosolyodik meg én is. Tényleg úgy van, ahogy mondtam. Amit elém tól, azt aláírom. Arab betűkkel is szignózok, meg latin betűkkel is. Amikor hivatalos papírtírok alá, akkor mindig így teszek. Az arabas haját saját egóm miatt van, hiszen végül is arab vagyok, és jó, ha ezt senki sem felejti el. A latin betűk viszont olvashatóvá teszik a nevemet bárki számára. Csilla egészen hátul áll. Látszik a zavara. Öcsém kérdezi tőle valamit, amire csak egy mosolyjal reagál. Rettegek tőle, hogy Hakim támadásba lendül, ezért hangosan buzdítok mindenkit az étkezésre. Meg is indulok, mindenki követ. Jó pár perces sétával átmegyünk az étkező részbe, ahol már nem csak hideg ételek vannak szétpakolva, hanem rengeteg hús, sütemény és gyümölcs. A fal melletti asztalokon vannak a hatalmas gyümölcstálak, amiket az egyik szolga mindig mérnöki pontossággal tervez meg. Az ovális tálca közepén görögdénye szeletek futnak végig, amiket ugyanolyan alakúra vágott darabkák ölelnek. Egy másik tálon szőrő van felhalmozva, a színek a halovány sárgától a zöldön át a liláig mind megtalálhatóak. A harmadik féle gyümölcs tálon banán van, narancs és mandarin. Mondhatjuk úgy is, hogy ezek a pucolásra szánt gyümölcsök. Éppen ezért én szinte sosem eszem ebből a tálból. Az én kedvenc kombinációm az aszaltál, füge, datoja, ananász. Ez a hármas nálam verhetetlen. A másik fal melletti asztalon az édességek vannak felkínálva, leginkább baklava mindenféle ízben. Ebben is van kedvencem, a pisztáciás és a diós. Mégsem mondhatnám, hogy most különösebben érdekelnek a finomságok. A terem közepén lévő asztalom hosszan terül el. Ezen sorakoznak a főételek. A szendvicsek itt is megtalálhatóak, de a lényeg a kapzsa, ami egy jellegzetesen szaudi étel. Hosszú szemű áll, és különféle húsokból, amiket jó előre bepácolnak, majd megsütnek. A régi időkben a rist is, és a húst is a földbe vágy gödrökben készítette el a népem, de ez a technikai fejlődésnek köszönhetően változott. Ma már leginkább kuktában készítjük. Mivel a szakás tudta, hogy európai vendégeink lesznek, előnyben részesítette a csirkét és a bárányt. A rizs különféle variációkban készül el, míg a húsok fűszerezése nagyjából azonos. Hazánban a legkedveltebb ízek a kardamom, sáfrány, fahéj, fekete lájm, babérlevél, szerecsendió. Ezek az ízesítések váltakoznak. A rizsbe olykor keveredik mazsola vagy különféle pirított magvak, mint például fenyőmag vagy mandula. A hatalmas mély tálak mellett sorakoznak a kisebbek, melyekben házi készítésű paradicsom szó szpiroslik. Közelebb lépve mindenkinek egy szolga mutatja meg a helyét. Vagyis csak mutatná, mert a hastáncosok kellőképpen feloldották a feszült hangulatot. A férfiak mind jól vannak. Emir leginkább bátyámmal csacsog, apám viszont leválaszthatatlan a magyarokról meg Aliról. Csilla nem ül le. Én meg nem bírom a látványt. Oda megyek mellé, és kihúzom a széket. Testvérem úgy néz rám, mintha zombi lennék. Üljön le, Csilla. Lép egyet, de nem teszi, amire kérem. Végre hozzám szól. Én nem szeretnék enni, és nem akarok ide sem ülni. Most, ha csak egy egyszerű arab lennék, akkor tuti azt mondanám, hogy helyes. Neked nincs is itt helyed. Ez itt a férfiak területe. De most nem ezt mondom. Látszik, hogy fölöslegesnek érzi magát, én pedig mindent elkövetek ennek az érzésnek a lerombolásáért. Vehetném bántónak is a megjegyzését, mert az étel visszautasítása nálunk sértés. Mégis inkább európaiként reagálok. Rendben, én sem vagyok éhes. Akkor mit szólna hozzá, ha inkább a palotát járnánk körbe? Neki felragyog az arca, az öcsémé meg megnyúlik. Anyanyelvünkön üvölt rám. Megőrültél? Ránézek, és a többiek is ránéznek, de nem felelek. Csilla felé nyújtam a kezem, hogy belekaroljon, de ő a kézfejemre markol rá. Apám felpattan az asztaltól, és látom, ahogy Emir megdörzsöli a homlokát. kim már rendesen fújtat a dütől. Mit szándékozol tenni, fiam? Apám angolul kérdez, ezért üt meg ilyen hangot. Ha arabul beszélne, ami a vendégek miatt udvariatlanság lenne, akkor biztos azt üvöltené felém, hogy azonnal engedjem el azt a nőt. Megmutatom a palotát. Csak is mi, arabok érezhetjük ebben az egészben a kínt. Valószínűleg a magyaroknak ez cseppet sem botrányos viselkedés. Én azonban tudom, hogy ez nagy bajjal is járhat, de ez sem tántorít el. Mielőtt apám még jobban felfognál, mit is teszek, elhúzom tolmácsomat az asztaltól, hangtalanul gyors ütemben távozunk az étkezőből, és az elő csarnokig meg sem állunk. Hátra nézek, követem minket valaki, de üresség vesz minket körbe, és csönd. Állunk egymással szemben, isszuk a látványt. Nem csak én az övét. Már a táskáját szorongatja mindkét kezével. Hiányzik az érintése. Kíváncsi az oroszlányaimra? Elkerekedik a gyönyörű zöld szeme, úgy kérdez vissza. Igazi oroszlánok. Nem válaszolok. Olyan képet vág, mint egy kislány. Próbálok komoly maradni, de a mosoly az arcomon legyőzi az elszántságomat. Benyúl a táskájába, matatni kezd, majd huncutúr rám néz. Nem húzza ki a kezét a táskából, valami van a markában. Előbb akarok magának adni valamit, Jamal. De nekem, na ne, majd én neked. Mit? Ajándékot hoztam. Különös, de mindenféle dolog végig száguld az agyamon. Nálunk az ajándék mindig drága, értékes dolgokat takar, főleg, ha nőhöz van köze. Igaz, itt most fordított a helyzet. Nő adja. Soha sem kaptam nőtől ajándékot. Gyerekkoromban vagy születésnapomra, igen, de ez most egészen más. Morbid, mégis édes pillanat. Teli vagyok milliárdokkal, itt áll velem szemben egy szegény családból való nő, mégis ő akar nekem adni valamit. Na és mit? Még intenzívebben kezd mosolyogni, majd kihúzza a kezét. Egy szalaggal átkötött, tenyérben elférő, piros papírba csomagolt kocka van a kezében. Olyan, mintha doboz lenne. Tippelgetni kezdenék, de semmi sem jut eszembe. Váratlanul felém nyújtja. Magyar. Híres. Tetszeni fog magának. Te vagy az, ami tetszik. Súlya van. Fel is vonom a szemöldököm zavaromban. Megtépem a papírt és kibontom a csomagot. Kocka. És minden oldala színes. Először hülyének érzem magam, mert fogalmam sincs mi az, de ő nem hagy sokáig bizonytalanságban. Rubik kocka. Rubik Ernőnek, egy magyar feltalálónak köszönheti a világ. Nagyon híres. Na most tényleg elszégyellem magam. Nem ismerem. De mi ez? Játék. Egymás szemébe mélyedved is kurálunk. Engem rohadtul nem érdekel ez a játék, de az ő arcán látszik a felhőtlen boldogság. Nem rontom el a kedvét. Na és hogy kell vele játszani? Mert azt tudom veled, hogy kéne, de ez a kocka idegen. Oldalra biccenti a fejét, mosolyogva, láthatóan élvezi, hogy ő van gyerekben. Azt én is élvezném. Szeretné, ha megmutatnám? Vigyorogva igent bólintok, bár nem arra gondolok, amire ő. Na adja ide, Jama. Kiveszi a kezemből és körbeforgatja előttem, mint egy bűvész. Látja, hogy néz ki? Minden oldala egyszínű. Ez fontos, mert ebbe az állapotba kell majd visszahozni. Újra rám néz, és huncu túl mosolyog. Olyan, mintha sejtené, hogy meg fog szivatni. És mi most egy kicsit összekuszáljuk. A színeket. Annyira izgalmas és érzéki ez az egész. Alig bírok arra figyelni, mit csinál. Kétértelműen értelműen célozgat, kihívóan mosolyog, miközben játékról fecseg. Melyik arab lenne képes másra gondolni a kemény dugáson kívül? Tényleg összekeveri, majd felém nyújtja. Azonnal átveszem, és csak várom a következő mondatát, de csak a szemöldökét vonja fel. Végül kérdezek. És most? Már mondtam. Állítson vissza mindent a helyére. Már komolyan beszél. Nekem meg összeugrik a gyomrom. Fájdalom van a tekintetében, de én még mindig harcolok a közelsége ellen. A kockára nézek, és tekergetni kezdem. Talán percek is eltelnek, amíg próbálkozom. Nem sikerül. Nem nevet ki. Nagyon komolyan néz. Nem megy. Szégyellem magam kisé a bénaságom miatt, de mikor vissza akarom nyújtani neki, kedvesen reagál. Ez bonyolult logikai játék. Nem sikerül elsőre. Türelmet igényel, odafigyelést és logikus gondolkodást. Mindent felsorol, ami ebben a pillanatban nincs meg bennem. Nem veszi el a kockát. Egymást nézzük, a lábam hirtelen nagyon nehéz lesz. Cilla, én. Egyszer majd sikerül. Mosolyodik el. Nekem meg már fingom sincs, hogy miről is beszélünk. Még ezt a biztatást is annak veszem, hogy talán az enyém lehet. Egyszer. Majd, ahogy ő mondta. Kínomban a homlokomat simítom, miközben leveszem a fejemről az ogalt és a semagot. Beletúrok a hajamba, majd egy mozdulattal leteszem a kockát, meg a fejemre valókat a mellettünk álló kis asztalra. Mosolyogva néz, látszik, hogy elgondolkodik. Nem kell kérdeznem. Sokkal rövidebb a haja, mint Magyarországon volt. Igen, néha szoktam fodrászhoz menni. Talán sértőnek veszi a megjegyzésemet, mert a földre szalad a tekintete. Túl feszült a helyzet, ezért megpróbálom oldani. Akkor mehetünk? Újra rám néz. És talán arra vár, hogy ismét a kezemet nyújtom, de én képtelen vagyok rá. Elindulok, de pár lépés után bevárom. A csarnokon megyünk keresztül, majd a társalgón. Innen nyílik a hátsó kertbe az ajtó, ami szélesre van tárva. Ahogy kilépünk, azonnal megcsap a forró sivatagi levegő. Már javában ősz van, sőt, inkább már tél legeleje, de valahogy nem csökken a hőmérséklet. Nálunk télen is tikkasztó tud lenni a meleg, ezért nekem ez megszokott, bár tény, most különösen lázad a természet. Gyönyörű háza van. Elnyomom a vigyoromat. Ház. Ez nem ház. Igen, az. Levezetem a lépcsőn, és már a külső medence mellett sétálunk. A sojmaim kint üldögélnek. Csilla földbe gyökerezett lábakkal nézi a madarakat, majd engem. Ezek nem bántanak? Csukja van rajtuk, nem látnak. Ne nyúljon hozzájuk, akkor nem bántanak. Mire jók az ilyen madarak? Most... Ismerve az európai kultúrát, szívesen megkérdezném, hogy a kutyák meg a macskák mire valók. Nálunk ilyenek a gazdag emberek házi állatai. Szoktam őket röptetni. Nem figyel különösebben a válaszomra, issza a szeme a látvány. Ezért is adom fel azt a tervemet, mely szerint részletesen beszámolok, miként szoktam a sivatagban a sójmaimmal vadászni. Őt azonban úgy látszik, mégis érdekli a dolog, mert faggatni kezd. Röptetni? Az mire jó? Valójában vadászatra járok velük a sivatagba. Elkuncogja magát, tovább kérdez. Mire lehet vadászni a sivatagban egy sólyommal? Neheztelnék rá az együgyű szavai miatt, de az igazság az, hogy jó lesznek a kérdései. A leginkább vadkacsákra vadászunk velük, és túzokra. Hazánban a vadkacsa vadászat leginkább jellegű, mivel mocsaras vidékek nem igen vannak. Ilyenkor repülő modellen felrepítjük a vadat, majd elengedjük. Rögtön utána küldjük a solymot, aki a levegőben kapja el az áldozatát. A túzok eléggé nagy. Hogyan képes egy sójom elejteni? Egész jó kis kérdést tesz föl, el is mosolyodom az eszességén. Ez annak idején gyerekkoromban nekem is eszembe jutott. A tapasztalt sólymot nem támtorítja el az áldozat mérete. Csak is egy fiatal és tapasztalatlan sólyom képes elhinni azt, hogy a túzok legyőzhetetlen. Különös, de valahogy saját magamra gondolok. Én sem hiszem el soha, hogy van olyan vad, akit nem teríthetek le. És a vad alatt nőket értek. Picit közelebb lép a madarakhoz, a nyakát megnyújtva kémleli őket. Akaratlanul szalad végig a szemem a testén, kifejezetten izgató, ahogy a térdén támaszkodik, és a fenekét hátra nyomja. Honnan szerzi a solymokat? Veszem őket. Jó, de milyen módon jutnak hozzá azok, akiktől veszi őket? Tenyésztik? Nem, befogják a sivatagban. Képtelen vagyok bővebben válaszolni nekik, kicsit morszosan rám is néz. Kifejthetném, hogy galambok segítségével fogják be őket, akikre hurkot erősítenek. A sólyom lecsap a galambra, és hurokba kerül. Mégis inkább lenyelem a válasz kifejtését. Mosolyra húzza a száját, és tesz egy nem is rossz megállapítást. Vadászat a vadászra. Olyasmi. Aztán pedig jön a betanítás. Először hozzászoktatják az emberhez, a hangokhoz, és hogy megüljön az öklön. Aztán etetik kézből, nevet adnak neki, ezzel ráveszik, hogy elengedés után is visszajöjjön. Az emberi ököl egy idő után biztonságot jelent neki, és ételt. Felegyenesedik, mire én a szememet a madarakra irányítom. Elég nagyok. Gondolom az a jó, minél nagyobb sólyommal megy vadászni az ember. Belepirul a kérdésbe, én megkezdem rohadtul élvezni a szituációt. Feltenném a kérdést, hogy miért van zavarban, ha nem sejteném a választ. Neki egyfolytában rajtam kattog az agya, ugyanúgy, mint nekem ő rajta. A tökéletes vadászatra termett kerecsen súlyom nő Nagy méretű, kampós csőre van, széles vállú, és erős karmokkal rendelkezik. Ezek alapján vásárolom őket. A válaszommal oldom a feszültséget, ami magam miatt is helyes megoldásnak bizonyul. Valóban érdeklődőképpel fordul hozzám. De azt milyen módszerrel tanítják meg neki, hogy a hatalmas távolságok megtétele és a vad elejtése után visszajöjjön? Te jó ég, ez nem egy kutya. Sehogy. Az igazán nagy távolságok megtétele után az adóvevő segít megtalálni őket. Mindegyikükbe be van ültetve egy csíp. Mi pedig gyppel odautózunk, ahonnan vesszük a jelet. Ilyen egyszerű. Végre elengedi a témát és körbe kémleli a környezetét. Meseszerű helyen érzi magát, és ettől én is jobban érzem magam. Kezdi sejteni ki is vagyok én is, ennek hangot is ad. Maga tényleg herceg, Jama. Megállok, komolyan a szemébe nézek. Végre most nyomatékosíthatom az itthoni státuszomat. Nem szükséges megszólalnom. Szinte elszégyeli magát a nézésemtől. Jaj, ne haragudjon, butaságokat kérdezek. Talán mondanom kéne valamit, de lefagyok. Beképzelten szívesen rámutatnék a hercegi mi voltomra, de arra is képtelen vagyok. Nem tudok vele sem kedves lenni, sem bunkó. Ez a legszarabb az egészben. Még sosem találkoztam herceggel. Dehogy nem, Magyarországon is az voltam. A akkor én még azt nem tudtam. Bálint csak annyit mondott magáról, hogy gazdag üzletember. Végre elnevetem magam, amiért ő is hálás. Sóhajt egyet, de ez a sóhaj már nincs teli feszültséggel. Fogalmam sincs, miként kell egy herceggel viselkedni. Hát azt szívesen ecsetelném neki, mint kell egy herceg kedvében járni, de nem teszem. Viselkedjen úgy, ahogy eddig. Bólint és megint mosolyog. Aztán olyan képet vág, mintha hirtelen eszébe jutna valami. nem elfelejtettem. A táskájában matat megint, és elővesz egy zacskót, amit felém nyújt. Ezt is magának hoztam. Jaj, ne. Elveszem. Egy tasak. Benne öt kisebb valami. Fogalmam sincs, mit adott már megint. Ez is játék? Hangosan felkacag, amitől melegség jár át jólesik ez a melegség, még akkor is, ha legalább harminc fok van. Nem, ez nem játék. Elkomolyodik, és a haját igazgatja a kendő alatt. Nagyon melege lehet a kiengedett hajzuhataktól, mert próbálja előre vonni a vállára. Sikertelenül próbálkozik, a nikább nem engedi ilyen akciókat. Túró, Rudi. Mi? A túró szót értem, de az egész zavaros. Próbálom másképp fordítani, de vakvágányra futok. Segít, tovább beszél. Édesség, túró és csoki egyben. Magyar finomság. Ó, igen, az vagy. A túró és a csoki egyben már guztustalannak tűnik. Mi is eszünk túrót, de csak sósan. Fogalmam sincs, milyen lehet édesen, egy picit feszélyez is a helyzet. Hát, nem tudom, milyen túróból van? Tehén túróból. Ne ellenkezzen, Jamal. Tudom, hogy azt megehetik. Elnevetem magam, mert édes, ahogy ezt mondja. Mi inkább a kecske készült ételeket fogyasztjuk, de a tehén tej valóban nem tilos. Kiveszi a kezemből, és kibontja a csomagot. Aztán kibont egy kis csokit is, és felém nyújtja. Fú, nem biztos, hogy menni fog. Átveszem, de még nem harapok bele. Mentegetőzni kezdek. Nem nagyon szeretem az ismeretlen dolgokat. Akkor legyen ez bizalmi kérdés. Bízik bennem? Mi? Nem. Az én életemben nem szükséges megbízni egy nőben. Jól van, ezt megbeszéltük, tehát bízik bennem, vág közbe. Nem vár tőlem választ. Tényleg nem kell a viselkedésén. Jó az, amikor nem is sejti az ember, kivel áll szemben. Ő pedig nem sejti. Azt már tudja, hogy ki vagyok, de azt nem, hogy milyen. Mégsem érzem tiszteletlennek a viselkedését. Harapjon bele. Ha nem tetszik, kiköpi. Ilyen egyszerű. Összefut a nyálaszámban. A csokival nincs semmi bajom, csak az riaszt meg, ami alatta van. Aztán teszem, amit kér. Beleharapok. Furcsa. Nem olyan puha, mint amilyenre gondoltam. Határozottan ropogósá teszi a csoki. Először nem érzem, hogy túrót tennék, de aztán előjön a jellegzetes íz. A citron fanyarságát is érzem benne. Nem rossz, de ez nekem akkor is idegen marad. Azt az egy harapást lenyelem, de többet képtelen leszek. Ennyi elég. Nem ízlik? kérdezi döbbentem, mire nem etintek. Sértődöttem veszik ki a kezemből. Akkor majd én megeszem. Beleharap, nekem meg minden hangom elmegy. Hogy a francba tud ilyen természetesen viselkedni? Valószínűleg egyértelműen kiül az arcomra a megrökönyödés, mert nem várja, hogy beszélni kezdjek, ő folytatja. Azért ígérjen meg valamit nekem. Tesz még egy próbát. Ezt most megeszem, de az este üljön neki egynek, és egye meg. Megígéri. Bólintok egyet, és tényleg megígérem magamban neki. Akkor jó. A csomagra néz, de nem tudok vele mit kezdeni. Most nem tudom hova rakni. Rendben, akkor addig megőrszem a táskámban, de ne felejtsük el. Bedobja a maradék négy túró Rudit a táskájába, és rám néz. Megnézzük az oroszlánokat? Észbe kapok, és folytatom az utat. A medence végétől egy füves területen megyünk keresztül, majd virágok mellett. A datoja pálmáknál megáll, de én tovább megyek. Szótlanul lépdel utánam. Labid, az egyik oroszlán, éppen bömböl egyet, amitől láthatóan lemerevedik kicsit. Mégsem szólal meg, csak jön utánam. Állataim túl vannak az etetésen, így biztosra vehető a szelíd hangulatuk. A kerítés előtt állunk, Labid azonnal oda jön elénk. Ő egy kicsit jobban kedveli az emberek társaságát, mint Latif. Már kölyökkorukban is Labid volt az, aki egy labdával és velem órákig eljátszott. Mindkettő hím, kérdezi hirtelen. Igen. Labid egészen előttünk áll meg. Csilla válaszul, hátra lép egyet. Biztonságos ez a kerítés? Igen, az. Felelem mosolja az arcomon. Benyúlok a résen keresztül, Labid ösztönösen fúrja tenyeremhez a pofáját. Ó, te jó ég, nem fél tőlük? Nem, félelmet nem érzek, de tisztelem őket, ez nekik elég. Visszalép az eredeti helyre, majd rám néz, és az egész testével felén fordul, mintha az oroszlánok ott sem lennének. Maga nagyon különös ember, Jamal. A kijelentésére én is felé fordulok. Talán megtörik a jég. Gondoskodó, de mégis fölényes. Olykor kedves, olykor meg elviselhetetlen. Én sosem tudom hányadán állok magával. Na ne, pont te nem tudod, hiszen te diktálod ezt az elviselhetetlenül lassú ütemet. Sokan vannak ezzel így. Azt hittem, mi sosem lehetünk barátok, de most nagyon barátian viselkedik velem. Jólesik. Teljesen leblokkolok. Ha barátian viselkedek, akkor valamit rohadtul elcsesztem. Végre érzem a hercegi vért az ereimben, ezért felé lépek egyet. Nem hátrál. Én nem viselkedem magával, barátian Csilla. Ha maga ezt érzi, akkor butanő. Várok, de nem reagálja le a helyzetet. Talán megsértődhetne, az könnyítene a helyzeten, de nem teszi. Érzi, hogy még nem fejeztem be. Mondtam már, hogy az én életemben milyen szerepe van a barátságnak, és hogy kik a barátaim. Én csak csilla, ne szórakozzon velem. Én megígértem, hogy nem teszek több ajánlatot, de ez még nem jelenti azt, hogy nem is fordul meg a fejemben semmi. Szarok a barátságára. Na ja, hát most kijött belőlem. Porigalázottabb a barát megnevezéssel, és ezt képtelen vagyok palástolni. Az utolsó mondatomra darabokra hullik szét. Sajnálom. Suttogja. Már tiszta könny a szeme. Hát én kurvára nem sajnálom. Férfi vagyok, ő megnő. Ilyen egyszerű. Pár perc eltelik. Ő próbálja összeszedni magát, én meg lábidot simítom. Aztán képtelen vagyok tovább a fogságában maradni. – Megnézi a tigris kölyköket? – Zavartan felnevet, valahogy úgy, ahogy abban a lakosztályban tette. Szomorú és nevet egyszerre. Érzelmi zűrzavara bennem is elindítja a hurrikánt. – Még tigrisei is vannak, te jó é, Ezt miért nem mondta? – Fontos. – Hát, én Budapesten állatkertbe akartam citálni. Újra nevet. Érdekesnek találom a megjegyzését, mert ott nekem is ez szaladt át az agyamon. Mit csinálnék én egy állatkertben, mikor otthon vadállataim vannak? Most ő is ugyanide jut. Egy picit azért hasonlít rám. Ha tudtam volna, akkor még csak meg sem említem az állatkertet. Vagy a fürdőt vágom rá, mert az is abszurd helyzet volt. Vonzanak a lehetetlen helyzetek, veti oda incselkedve. El kell fordulnom egy pillanatra, mert szívesen magamhoz rántanám, hogy van egy-két lehetetlen ötletem. Ehelyett inkább elindulok, ő pedig ismét követ. Kiérünk a fák takarásából, a nap erősen tűz. Gyorsítom a lépteimet, ugyanezt teszi ő is. Az én surranásomat követi az ő körömcipője kopogásának üteme. Ha minden ritmusban így egymásra találnánk, akkor észveszejtő lenne vele a dolog. Dolog. Kinyitom a kerítést, de nem követ. Hátra nyúlok és belemarkolok a tenyerébe. Szerintem én sokkal jobban megijedek a tettemtől, mint ő. Azt akarja, hogy bemenjek? Még csak kölykök. Már nem kicsik, de ők egészen szelídek. Követ, de a tenyere egy másodperc alatt válik. Herceg egy és kettő úgy felénk, mint két rossz csont gyerek. Csillak kacagni kezd, a tova illan. Elengedem a kezét, és mindkét tigrist megpaskolom. Egyáltalán nem viselkednek udvariasan. Herceg kettő felugrik csillára, akin a fekete abaja csupa homok lesz, de ő hány rá. Tetszik, hogy nem utasítja el az állatok közeledését. Legalább a tigriseim ugrálhatnak rajta, ha már én nem. Herceg egy és kettő aztán egymással kezd játszani. Oddé ugrálnak, minket meg ott hagynak a kínos pillanatban. Erőt veszek magamon, mert mégiscsak én vagyok a férfi. Kisétálunk és közel egymáshoz megállunk. Aztán olyat kérdez, amitől meglehetősen kínosan érzem magam. Megnősült? Igen, meg. A válaszom tömör, de talán érezni lehet a folytatást. Szívesen mentegetőznék, hogy ez még nem akadályoz semmiben, és ez itt egy másik világ, de nem teszem. Tudom sosem érteni. És azt is tudom, hogy megaláznám őt. Most először nem akarok megszégyeníteni nőt. Nem tudtam, hogy mennyasszonya van. Honnan tudhatta volna? Még mindig egymást nézzük. El kéne indulni, de túl szemtelenül néz. Sosem érdekel egy nő magánéletet, de valahogy a szám önálló életet kezd el élni. És maga? Van valaki -e? Hú, milyen kérdés ez, Jamal! Visszanéz a tigrisekre, velem meg elkezd forogni a világ. Nem mondott nemet, ezzel pedig megadja a választ. A családjától elköltözött, ezt tudom, de mi van, ha kiderül, hogy együtt is él valakivel. A mi világunkban ilyen nem fordulhat elő, de az övében igen. Magam sem tudom miért, de hirtelen egy ócskaribacnak vélem őt. Valószínűleg a dő miatt. Vissza kell mennünk. Egyértelműen terel, én pedig hagyom. Megindul, követem őt. Ismeri a visszautat, csöndben tesszük meg. Ahogy felérünk a lépcsőn, próbál mosolyogva kérdezni. Itt mindig ilyen meleg van? Éjszaka nem. Meg télen sem. Csak ennyire futja. Érzi a feszültséget. Idióta feleletet adok tekintettel arra, hogy már majdnem tél van. Megadóan bólint. Szívesen megnézném alaposabban a hazáját. Ha városnézést akar kicsikarni, az nem fog összejönni. Távol érzem őt most magamtól, ezért képes vagyok a bunkóviselkedésre. Szólok Hádinak, hogy ajánljon önöknek pár utazási irodát. Ők bizonyára segítenek majd. Nem szükséges. Maga biztosan veszi az irányt az étkező felé. Vigyorognom kell rajta. Szétveti a dű, de nincs egyedül. Mi a faszért beszél kétértelműen, amikor már foglalt? Aztán átszalad az agyamon, hogy én is az vagyok. Nekem a férfi központú hazám ad lehetőséget a kicsapongásra, Neki meg a feminista hazája. Az étkezőből kifelé jönnek a vendégek, vége az összejövetelnek. Apám gyilkos szemekkel néz rám, még a tekintetemet is el kell kapnom róla. Tuti üvölteni fog velem, mint egy vadállat. Hakim nem is engem néz, hanem csillád. És a nézésével ordít a nő felé. Takarodj innen, te ribanc! Valószínűleg én is így néznék nőre hasonló helyzetben. Emir igaz barátként a közelemben helyezkedik el, és megkezdi a búcsúzkodást. Mindenkivel kezet fogok, de a tolmácsot már nem méltatom figyelemre. Talán a családom dühét próbálom csillapítani, de valószínűbb, hogy sokkal inkább a saját csalódottságomat leplezem így. Hadi már az autó mellett áll, várja, hogy beszálljanak a látogatók. Rájuk csukja az ajtót, és már indít is. Még szinte be sem lépek a csarnokba, már hallom apám hangját. Ali lelépett, de bátyám és öcsém ott áll mellette, mint egy bátorítólag. Emir mellém lépne, nehogy visszatámadjak apámra. Jamal, neked elment az eszed. Mondtam, hogy a kurvákat választ külön. Dugd szét ezt a nőcskét, aztán térjészhez. Nem válaszolok, mert nem is tudnék. Mégis mit mondjak. Hogy dugnám, csak épp nincs rá lehetőségem. Apám nem áll le. Tovább osztja az észt. Ilyet nem tehetsz. Hogy képzeled? Kettesben sétálsz egy nővel. És mi az, hogy a kezedet fogdossa? Allahra, most nősültél, és az öltözete... Fújok egyet, talán vissza sem szólnék, de öcsém nem bírja ki, hogy ne szóljon közbe. Nem tévedtem. Kurva jó tolmács. Apám taszít rajta egyet, én meg megindulok feléje. Azért is neheztelek rá, amiért méregette Csillát. Apám és testvérem döbbenten nézi mozdulataimat, de Emir észnél van. Elémugrik és sziszegve vágja hozzám. Mi az Isten van vele? Tér már észhez! Neki akarsz menni az öcsédnek! Nem, nem akarok. Miért ne? Valaki már egyszer szétverhetné a fejét. Emir erre már nem mond semmit, félreáll. Apám gigúvat szemmel néz rám, majd elindul a könyvtár felé, hátra üvölti felém. Gyere velem! Én pedig megyek. A könyvtár közepén lecövekkel, én közvetlenül előtte állok. Tudom, apa, ha ez a nő muszlim lenne, halál alakolna, de nem muszlim, éppen ezért kurva. Behúnyom a szemem, de nem szállok vitába apámmal. Megigazítja a ruháját, úgy folytatja. Halljam, fiam, mi ez az egész? Nem tudom. De tudod. Akarom. Csak ennyit tudok kibökni, mire apámból kitör a röhögés. Úgy paskolja az arcom, ahogy az esküvőm napján tette. Hát akkor legyen a tied. Ismered a lehetőségeidet, de ilyen többet ne forduljon elő, egyetlen nővel sem mutatkozz. Ez az én otthonom, azt csinálok, amit akarok. Túl sokat voltál abban a tetvesusában, igen. Ez a te otthonod. Csak azt felejtetted el, hogy ez a te hazád. Arabként viselkedj, muszlimként. Mert ha nem azt teszed, azzal nagy fájdalmat okozol nekem is és anyádnak is. Allahról már nem is beszélve. Igen. Allah hatalmas és bölcs. Én meg nem.